Biharrizko laromatekko Bilkurak sekulako jaiartsuma dietiko ardietzi du batez ere Espainiatik heldu baitira David Ainitz apirilaren 8ko armaga nola pasako den jakinairik Michel Berokirigoinek azaldu du bake artizuen izenean bi plan badirela desarmea burutzeko bata Frantses estatuaren engaiamenduarekin eta bigarrena gizarte zibilak burutuko duena instituzio eta autetxi laguntzarekin Jaren Etxegarai Euskal Elkargoko presidenteak estatuari galdegin dio engailada din. J'espère encore l'implication de l'état français. Si l'état français n'intervient pas d'ici le 8 avril, il a été indiqué tout à l'heure que les choses se feraient en dehors. Et ce n'est pas évidemment souhaitable. Moi je suis euh, légaliste euh, et je préférerais évidemment que les choses se passent dans un cadre institutionnel et légal indiscutable. Aldiz orain arteo Frances estatuak ez du neolako keinu eta harraposturik egin nahi izan. Horrela uste du ere Michel Berguinian bake artizauak. Espentxerik ez ikusi behar tuko Franço Orloan presidenteak bere mandatua burutuko dunez illabbeteren buruan, Silviaalo parlamentari sozialistarik galdegin diogu engailemenduik hartuko duenez. Je le souhaite, je le souhaite, qu'ils ne peuvent pas rester sourds à ce que nous a entendu ce matin et ce qui a été dit et ce qui est en train de se dérouler sur cette partie du territoire. Talde armatu baten armagabetzea, gizarte zibiletik ardi ez da ustaien gertatzen. Eta berezitasun hori, azpemaratu dugu, anaiz funozaz bake bideko antolatzaileak. Nire lehen ondoriua, do, gure lehen ondoriua li baia bai, ahasoen ginuela, dela, gizarte zibila parte, eta aktore izan dadin bake prozesu untan. Baina armagabetzea, funtsezkoa izanik ere, bidea ez dela hemen bukatuko erranda baina bide demokratikoetatik jarraitiko dula borrokak ere azpi maratu izan da.